Al treilea ochi, prima copilerie la părinții mei. Ha, ha, ha! La patru ani nu ești în stare să te ții pe oșa. Nu vei fi niciodată om. Ce va zice tatăl tău? Și vorbind astfel, bătrânul zulovii puternic poneiul cu palma sa viguroasă și scuipă în praf. Acoperișurile și cupolele aurite ale potalei străluceau sub soarele luminos. Foarte aproape de noi, Apele blu ale templului șarpelui clipoceau trădând trecerea vântului agvatic. Mai departe, pe pista pietroasă, oamenii care tocmai părăsiseră lasa se străduiau să accelereze mersul iachilor prin strigăte puternice. Din apropiere se auzeau sunetele trompetelor pe care exersau, departe de mulțime, călugării muzicieni. Dar nu avem timp să mă ocup de toate aceste chestiuni cotidiene și banale. Sarcina mea era să stau pe spatele celui mai neast împărat Ponei, Nachim care avea alte idei în cap. El vrea să se debaraseze de călărețul său, să zburde liber în aer și să se răstogolească pe pământ. Bătrânul Țu era un maestru ursuz și intransigent. Toată viața sa fusese sever și dur, iar rolul său prezent de gardian și profesor de echitație, pentru un copil de patru ani, îl enerva și îl scotea din sărite. Îl făcea să-și piardă răbdarea. Original din țara lui Kam, el fusese ales împreună cu alții, datorită taliei înalte și forței de care t spunea. Avea mai mult de 2 metri și lățimea umerilor să era nemai întâlnită. Grelele veșminte îl făceau să pară și mai mare. Există în Tibetul Oriental o regiune unde oamenii sunt excepțional de mari și robusti. Mulți depășesc 2 metri și servesc în lama serii, în calitate de călugări polițai. Ei poartă pe umeri haine groase pentru a părea și mai formidabil. Își înnegresc fața pentru a avea un aer mai sălbatic și se plimbă mândri spre nemulțumirea răufăcătorilor. Țufu se deși călugări polițai, iar acum era folosit ca pentru un tânăr aristocrat. Prea infirm ca să meargă mai mult, el nu se deplasa decât pe cal. În 1904, englezii sub comanda colonelului Iongus Band invadase rătibetul, provocând numeroase pagube, gândind fără îndoială că cel mai minunat mijloc de a ne câștiga prietenia era să ne bombardeze casele și să omoare oamenii. Țu, luând parte de la apărare, își pierduse o parte din șoldul drept în luptă. Tatăl meu era unul din membrii cei mai influenți ai guvernului. Familia sa, ca și cea a mamei mele, aparținea alte aristocrații astfel încât amândoi se bucurau de o mare considerație influențând afacerile țării. Voi da mai departe câteva detalii asupra sistemului nostru de guvernământ. Tata, un om mare, cu o aliură puternică, măsura vreo 2 metri. Putea fi mândru de forța sa, întinerețe ridicase de la solul în ponei și era dintre puținii tibeteni care puteau să bată oamenii din cam în luptă. Cea mai mare parte a tibetenilor au părul negru și ochii negri. Tata, cu părul lui șaten și ochii negri, făcea excepție. Adesea era cuprins de o furie nestăpânită, dar noi, copiii, nu cunoșteam cauza. Îl vedeam rar. Tibetul cunoștea o perioadă de frământări. În 1904, în fața invaziei engleze, Dalai Lama fugi în Mongolia, lăsându-l pe tata și pe alți membri ai cabinetului să guverneze în perioada absenței sale. În 1909, a revenit după șederen la Pechin în 1910, chinezii, încurajați de succesul invaziei engleze, luaseră Lasa cu asalt. Din nou, Dalai Lama se retrase, dar de această dată în India. Chinezii fura alungați din Lasa în 1911, în momentul Revoluției Chineze, după ce comiseseră crime înfiorătoare contra poporului nostru. În 1912, Dalai Lama a revenit în capitală. În timpul acestei absențe, tatăl meu își asumase cu colegii din cabinet întreaga responsabilitate a guvernului, într-o perioadă extrem de dificilă. Mama spunea că această responsabilitate l-a marcat pentru toată viața. El nu avea timp să se ocupe de copiii săi, cărora niciodată nu le-a arătat nicio afecțiune. Părea că eu îl iritam în mod special și țU, care nu era nici el prea indulgent de la natură, primise ordini de la tata să mă facă să mă supun de voie sau de nevoie. Su profita de lipsa mea de îndemnare pentru echitație ca să-mi aducă insulte personale. În Tibet, copiii claselor superioare învață să orice pe cal chiar înainte de a putea merge. A fi un bun călăreț este esențial într-o țară unde nu sunt mașini și unde toate călătorile se fac fie cu calul, fie pe jos. Nobilii se antrenează ore și zile în șir, în picioare, în șeaua îngustă de lemn, cu calul la galop sunt capabili să trag asupra țintelor mobile, cu pușca sau cu arcul. Se întâmpla că totodată ca unii cavalerii antrenați să galopeze în grup și, din mers, să sară dintr-o șa în alta. Și eu, care la patru ani aveam dif dificultăți să rămân într-o singură șa, poneiul meu, Nachim, avea părul lung și o coamă mare. Capul său drept, semeț, era sediul unei inteligențe vii deosebite. El știa un uimitor număr de modalități de a se descotorosi de un călăreț, care nu era prea sigur de el. Un mijloc consta în a pleca într-un scurt galop din care se oprea grămadă lăsând capul în jos. În momentul în care eu alunecam peste coama lui jos, își ridica capul brusc, chiar eu privit de sus de nachim, cu un aer plin de dispreț. Tibetenii nu călătoreau niciodată la trap. Poneii sunt destul de mici și călăreții ar fi avut un aer ridicol. Cel mai adesea mergeau în buiestru, ceea ce e destul de rapid. Galopul practic, practicându-se numai la antrenamente. Tibetul era un stat teocratic. Progresul lumii exterioare nu ne interesa. Am fi dorit numai să putem medita și depăși limitele învelișului nostru carnal. De mult timp, înțelepții noștri înțeleseseră că bogățiile noastre incitase rălăcomia Occidentului și știau că venirea străinilor în țara noastră ar fi alungat pacea. Invazia comunistă a dovedit că au avut dreptate. Casa noastră era situată în cartierul cel mai elegant al Lasei, Ling-Hor, la marginea drumului care înconjura orașul, în apropierea la Maseriei, Palatul Potala. Erau trei drumuri concentrice și cel care se afla la exterior, Linghor, era cel mai cunoscut de Pelerini. Ca toate clasele din Lasa, în momentul nașterii mele, a noastră avea două etaje în partea dinspre drum. Era interzis să depășești această înălțime, că nici nimeni nu trebuia să privească în jos către Dalai Lama. Dar cum această interdicție nu se aplica efectiv decât cu ocazia procesiunii anuale, numeroși tibeteni ridicau pe acoperișul plat al locuinței lor o construcție ușoară din lemn, demontabilă, pe care o foloseau practic timp de 11 luni pe an. Casa noastră era o veche construcție din piatră. Ea avea forma unui pătrat construit în jurul un, unei imense curți interioare. Cei care ne slujeau locuiau jos. Noi ocupam etajul având la dispoziție o scară de piatră. Cea mai mare parte a caselor tibetene au scări, dar țăranii se folosesc de o prăjină, deși le era dăunătoare picioarelor pentru Tibie. Aceste prăjini, din cauza utilizării frecvente cu mâini unsuroase, devin alunecoase. Determinând o cădere bruscă rapidă În 1910, până la invazia chineză, casa noastră fusese refăcută mai ales în curtea interioară Tata adând dispoziții să se construiască patru etaje Cum acestea nu dădeau spre drumul Linghor, nu puteam privi de sus procesiunea anuală și pe Dalai Lama Poarta care dădea în curtea centrală era grea și negrită de vreme Invadatorii chinezi nu o puteau forța Biroul său era instalat chiar deasupra acestei porți Intendentul supraveghind intrările și ieșirile. El era cel care angaja și dădea afară personalul care se îngrija de casă. Când trompetele mănăstirii anunțau sfârșitul zilei, cercetorii din Lasa veneau la fereastra sa pentru a-și primi pomana pentru noapte. Astfel, toți nobilii trebuiau să susțină săracii din cartierele lor. Adesea veneau prizonieri în lanțuri, căci închisorile erau rare și ei mergeau pe drum cerând de pomană. În Tibet, condamnații nu sunt nici disprețuiți, nici tratați ca paria. Știm că oricare dintre noi am fi putut fi în locul lor dacă am fi căzut în cursă. Doi călugări locuiau în camerele situate în dreapta celei a intendentului. Erau kapalanii, care se rugau zilnic cerului să ne ajute și să ne apere în activitățile noastre. Membrii mici nobilim nu aveau decât câte un capelan. Poziția noastră socială cerea să avem doi. Ei erau consultați înainte de orice eveniment important și li se cerea să solicite prin rugăciunile lor favoarea cerului. Din trei în trei ani ei se schimbau, întorcându-se la maseriile lor, alții luându-le locul. În fiecare din aripi era instalată o capelă unde lămpi din grăsime ardeau ziua și noaptea în fața unui altar sculptat. Șapte boluri de apă sfințite erau spălate și umplute de mai multe ori pe zi. Ele trebuiau să fie curate că și cei de sus puteau să dorească să bea. Capelanii erau bine hrăniți, mâncau ca și noi, astfel ca rugăciunile lor să fie cât mai ardente și să se știe că mâncarea noastră era bună. La stânga intendentului locuia expertul juridic care trebuia să supravegheze ca această casă să fie ținută conform conveniențelor și legilor. Tibetanii sunt foarte corecți față de legi, iar tata era un exemplu în acest sens. Fratele meu, Paljor, sora mea, Iasodara și eu locuiam în partea a casei, cea mai îndepărtată de drum. La stânga se afla capela și la dreapta o sală de clasă folosită și de copiii servitorilor. Lecțiile erau mai mult lungi decât variate. Paljor nu și-a locuit corpul prea mult timp, era prea plăpând ca să se poată adapta vieții dificile care ne era impusă. Înainte să împlinească șapte ani, ne -a pentru a se întoarce în țara celor o mie de temple. Ia s avea atunci șase ani și eu patru. Îl văd încă, zăcând ca o coajă goală în ziua când oamenii morți au venit să-l vadă. Îmi amintesc cum i-au luat corpul pentru a-l oferi vulturilor, așa cum era obiceiul. Când am devenit moștenitorul familiei, educația mea a fost extinsă. La patru ani eram un biet călăreț mediocru. Tata, cel mai exigent bărbat, veghea în calitatea sa de prinț al bisericii să fiu supus unei discipline de fier care să servească drept de exemplu celorlalți. În țara mea, cu cât un copil este de rang mai înalt, cu atât educația lui este mai severă. Unii nobili încep să fie mai puțin exigenți cu copiilor, dar tatăl meu avea următoarea opinie. Un copil sărac nu are speranță să ducă mai târziu o viață confortabilă. De aceea trebuie să-l tratăm cu înțelegere cât este tânăr. Micii aristocrați, din contră, pot spera să se bucure când vor fi adulți de tot norocul sorții, ei trebuie să ducă, deci, o viață dură în copilărie pentru că, aflând ce este suferința, să învivețe să fie indulgenți, miloși, înțelegători față de alții. Aceeași era și atitudinea oficială a guvernului. Acest sistem era fatal pentru copiii delicați, dar cei care nu mureau puteau să reziste la orice. Țu ocupa o cameră la parter, aproape de intrarea principală. După ce avusese ocazia să vadă de-a lungul anilor tot felul de oameni datorită meseriei de călugări polițai, suporta greu retragerea din lume, din ceea ce fusese viața lui. Aproape de camera lui erau instalate grajdurile unde tatăl meu ținea cei 20 de cai, ponei și animalele de tracțiune. Când tata pleca cu calul, șase oameni înarmați trebuiau să le scorteze. Acești oameni erau în uniformă și țu, Inspecta întotdeauna pentru a fi sigur că ținuta lor era impecabilă. Pentru o rațiune pe care nu o cunoșteam, acești oameni aveau obiceiul să-și alineze ca în spatele unui perete și să galopeze spre tata în momentul în care acesta apărea călare pe calul său. Zilele erau dure, că erau în picioare 18 ore din 24. Tibetenii credeau că nu înțeleg să dorm când cât este ziua, căci demonii luminii ar putea să pună stăpânire pe tine când dormi. Astfel erau privați de somn chiar și copiii mici, de teama de a nu fi posedați, la fel și cei bonlavi pe care îi pozeau în călugări care îi ținea permanent trezi. Chiar muribunzi erau ținuți în stare conștientă cât mai mult posibil pentru a putea recunoaște drumul bun pe care puteau să ajungă în altă lume, fără să piardă granițele acesteia. La școală studiam chineza și cele două variante ale tibetanei, limba populară și limba oficială. Prima era folosită pentru a putea vorbi servitorilor și persoanelor de rang inferior. A doua, persoanelor de același rang sau superior. Era aceeași regulă și când te adresai calului unui om mai nobil decât tine. Toți servitorii care îl întâlneau pisica noastră aristocrată, traversând majestoasă curtea, pentru treburile ei misterioase, îi se adresau astfel. Onorabilă pispis. Bună, să vină, bună voiește să vină la mine să accepte să-i dau să bea laptele ei minunat? Dar care va fi fost răspunsul onorabilei Pispis nu era decât în capul ei. Sala de clasă era foarte mare. Altădată fusese sală de mese pentru călugării în vizită. Dar casa fusese transformată în timpul construirii noilor clădiri. Acum în această clasă învățau toți copiii casei, în jur de 60, ne așezam jos, cu picioarele încrucișate în fața unei mese sau a unei bănci înalte de jumătate de metru, cu spatele la profesor, astfel că nu știam niciodată dacă ne privește. Ne punea să muncim fără să ne acorde niciun răgaz. Hârtia în Tibet se facea manual și costa mult prea preascun pentru a fi folosită de copii. De aceea foloseam tăbliță de ardezie, plate, cu dimensiuni de 30-35 de centimetri, în loc de creion, foloseam o cretă care se găsea în stare naturală pe colinele Țula, la 4.000 de metri deasupra Lasei, care și ea se afla la 4.000 de metri altitudine față de nivelul mării. Încercam să-mi găsesc crete roșii, în timp ce sora mea folosea maro. Aveam la dispoziție multe culori, roșu, galben, blou, verde, unele conțineau urme de metal din zăcămintele existente. Oricum ar fi fost, eram foarte mulțumit să le avem. Aritmetica mă punea în dificultate știind că 783 de călugări beau fiecare câte două boluri de țampa pe zi și în conținutul unui bol este 35 de centilitri. Ce dimensiune trebuie să aibă vasul care să conțină cantitatea de țampa necesară pentru o săptămână? Ea s-o găsea soluțiile jucându-se, în timp ce eu nu eram nici pe departe strălucit. Era mai ușor în timpul ședințelor de gravură o materie pe care o iubeam și la care obțineam rezultate onorabile. Toată impremeria în Tibet se făcea cu ajutorul plăcilor de lemn gravat, gravura fiind considerată ca o artă în mod special utilă. Copiii nu puteau avea lemn pentru exercițiile lor. Ei îl stricau adesea și cum lemnul se importa din India, costa scump. Cel din Tibet era dur și devenea inutilizabil. De aceea, foloseam un fel de piatră pe care o scrijeleam, ușor cu un cuțitaj bine ascuțit. Câteodată foloseam chiar brânză veche de iac. Un exercițiu care nu era uitat niciodată recitarea legilor. Trebuia să le recităm la intrarea în clasă odată și înainte de a ni se permite să o părăsim a doua oară. Iată legile! Înapoiază binele pentru bine, nu te lupta cu cei paș pașnici. Citește textele sacre și înțelegele. ajută-ți aproapele. Legea e dură pentru bogați, pentru că învață înțelegerea și egalitatea. Legea e blândă pentru săraci pentru a-i consola. Plătește zdările imediat fără să aștepți. Ca să nu le uităm, aceste legi au scrise pe cei patru pereței clasei. Deci viața noastră era semnul studiului și al austerității. Acesta pentru a ne face să îndurăm totul în viață, inclusiv clima Tibetului care era extrem de riguroasă cu, diferite, cu diferențe mari de temperatură. Astfel, la prânz, vara putea să atingă 85 de grade pentru a coborâ în cursul nopții până la 40 de grade sub zero. Iarna era și mai frig. Trasul cu arcul, excelent pentru dezvoltarea mușchilor, ne distra cel mai mult. Arcul era făcut din lemn de tisă, importat din India. Câteodată ne confecționam arbalete din lemn autohton. Ca buni budiști nu trăgeam niciodată în ținte vi. Cu ajutorul unei corz lungi, servitorii invizibili ridicau sau coborau o țintă fără să ne prevină. Cea mai mare parte a colegilor mei puteau să o lovească, galopând pe poneiul lor. Eu eram incapabil să rămân așa atâta timp. Alergam repede ca ținta să ne fie la 5 metri. De la această distanță era suficient să o Adesea mi se părea că Colegii mei stau prea mult înșa ca să aibă forța în picioare, în timp ce eu stăteam numai în picioare pentru a avea forță în acest gen de exercițiu. Săritul cu prăjina era foarte practic ajutându-ne să sărim de pe un mal pe altul și eram foarte mândru față de colegii mei care cădeau în apă unul după altul și eu nu. Dar în Tibet, mai mult sau mai puțin în districtul U, care este o diviziune administrativă a Lasei, Jocul cel mai popular era acel al zmeilor, care s-ar fi putut numi sportul nostru tradițional. Nu-i puteam dedica însă decât anumite perioade. În anii dinainte se putuse constata că zmeele lăsate în munți provocau torente de ploaie. Se gândiseră atunci că zeii ploii se înfuriau și că l ar fi permis să zboare zmeele decât în timpul toamnei, care este timpul nostru cel mai secetos. În anumite zile, oamenii se abținau să scoată strigăte în munte că cecoul vocilor lor determinau o condensare prea rapidă a norilor saturați de umiditate veniți din India. În prima zi de toamnă, un zmeu singuratic era agățat de acoperișul potalei. La câteva minute, altele asemenea, de toate formele, dimensiunile și culorile posibile, își făceau apariția pe cerul lasei, alergând și sărind în funcție de cât de puternic era vântul. Adoram acest joc și aranjeam întotdeauna ca al meu să fie primul care zboară. Toți copiii își fabricau aceste zmeie cel mai adesea dintr-o carcasă de bambus, acoperită cu o mătase frumoasă. Întotdeauna obțineam un material frumos că cerea în joc onoarea casei. El avea forma unei cuti la care atașam adesea capul, aripile și coada unui dragon cu un aer feroce. Bătăliile se întețeau când încercam să doborâm zmele rivalilor noștri. Pentru asta fixam pe corzile de care trăgeam zmeul bucăți de sticlă colorată pe care le urmăream și cu care speram să tăiem corzile zmeilor dușmane pe care urma să le capturăm. Câteodată, după căderea senii, ne furișeam și le făceam să zboare, după ce le aprindeam în cap și corp mici lămpi cu seu. Cu puțin noroc, ochii dragonului nostru erau roșii și corpul lor multicolor se detașa spre cerul sumbru al nopții. Ne plăcea în mod special acest joc când marile caravane de iachii ale distinctului Lo longs erau așteptate la Lasa. Ne gândeam în naivitatea noastră că acești indigeni ignoranți nu mai văzuseră niciodată în țările lor îndepărtate așa ceva și doream să-i speriem. Unul din trucuri consta în pune zmeul trei învelușiuri diferite dispuse în așa fel încât, atunci când vântul trecea printre ele să producă un geamăt nemai pomenit, supranatural. Pentru noi, acest geamătirea al dragonului de foc, care speram să aibă asupra negustorilor un efect decisiv. Când ne gândeam cât trebuie să-i sperie, trecând cu zgomotul acela pe deasupra capetelor, ne treceau fiori pe șira spinării. Atunci nu știam, dar mai târziu aceste zmei aveau să aibă un rol important în viața mea, folosindu-le chiar să zbor. Acum însă era doar un joc, un joc excitant. Mai exista și altul mai periculos, fabrica modele mari de 2-3 metri pătrați cu arii pe alături, pe care le puneam la marginea unei râpe unde sufla un curent ascendent foarte puternic. Apoi, cu un capăt al corzii înfășurat în jurul taliei, făceam să galopeze poneii noștri cât puteau. Zmeele luau avânt, se ridicau din ce în ce mai sus până întâlneau curentul, se ridicau în aer, apoi cădeau lent, balansându-se la capătul corzii. Eu, care nu puteam să stau prea mult pe cal, cădeam și trăgeam corzile, ceea ce îmi producea o mare plăcere. Odată am tras coarda cu un entuziasm extrem. Vântul bătea puternic și m-am trezit pe acoperișul casei unui țăran, casă unde erau depozitate rezerve de combustibil pentru iarnă. Țăranii noștri trăiau în case în care acoperișurile erau plate. Un mic parapet ocrotea acestea adăposturi de cetele de iac. Casa respectivă era construită din cărămidă, făcută din pământ uscat și nu din piatră ca altele, neavând sobă, o gaură în acoperiș permitea fumului să iasă. Ajungând la capătul corzii, am tras și în mișcare am căzut prin acoperiș în capul locuitorilor casei. Nu a fost prea plăcut. Apărând de sus, săranii s-au supărat, tata mi-a tras o doză de medicină corectivă și noaptea am dormit pe burtă. A doua zi am fost obligat să repara acoperișul casei țăranului, ceea ce nu era prea ușor pentru un băiat de șase ani. Dar toată lumea era mulțumită. Țăranul fu mulțumit de tata care îi dădu de două ori mai mult combustibil decât avusese, pentru că era un om sever, dar drept. Iar eu am mai dormit o noapte pe burtă, chestiune care nu avea nimic în comun cu echitatea. Poate era prea dur, dar Tibetul nu avea nimic în comun cu indulgența. Lasa, situată la 4.000 de metri deasupra mării, cunoștea mari diferențe de temperatură, alte regiuni mai înalte aveau un climat și mai aspru. Naturile delicate erau puse în pericol de acea educație a noastră atât de severă. În regiunile înalte, oamenii băgau noi născuți în torentele înghețate pentru a vedea dacă au dreptul la viață. Mi s-a întâmplat adesea să văd o mică procesiune la 6.000 de metri altitudine, care, oprindu-se lângă un torent, bunica loc copilul, cei apropiați o înconjurau, dezbrăcau copilul și îl cufundau în apă până nu-i se mai vedea decât capul. În frigul cumplit, copilul devenea roșu, apoi albastru, strigătele se opreau, nu mai protesta, zăcea mort, dar bunica expertă în astfel de experiențe îl ștergea repede, apoi îl îmbrăca. Ce urma? Dumnezeu știa și decidea. Dacă murea, era scutit de viitoarele suferințe. Nu putea fi vorba de bunătate într-un climat atât de aspru unde asistența medicală era atât de redusă. Moartea astfel era preferată. După ce a murit fratele meu, a trebuit să mă dedic mai mult studiilor. La șapte ani a trebuit să încep să-mi pe... să pregătesc cariera. Care? Astrologii trebuiau să decidă că și la tibeteni, de la cumpărarea unui iac și până la alegerea carierei, totul îl decideau astrologii. Momentul s-a apropiat odată cu aniversarea mea de șapte ani. Mama a dat o recepție grandioasă la care a invitat nobili și alte personaje importante să asculte prezicerile astrologilor. Mama era incontestabil grasă, ea avea o figură rotundă și păr negru. Tibetanele purtau pe cap un fel de formă din lemn, pe deasupra cărei aș ridicau părul în cel mai decorativ mod posibil. Aceste forme lăcuite și împodobite cu pietre semiprețioase din jad și coral erau niște obiecte superbe, și într-o coafură bine dată cu lei, erau foarte reușite. Rochile tibetanilor erau superbe. Cea mai mare parte a timpului erau purtate ele purtau un shorts, unii cu excepția unei benzi orizontale colorate. La urechea stângă purtau un cercel arcării dimensiuni varia în funcție de rangul său. Mama, care aparținea unei familii conducătoare, avea unul de 15 cm. Noi eram partizani egalității între sexe, dar în ceea ce privește conducerea casei, mama nu se mulțumea cu egalitatea. Dictator de o autoritate incontestabilă, ea știa ce voia și obținea întotdeauna. În agitația și emoția provocată de pregătirea recepției, se simțea foarte bine. Trebuia să organizeze, să dea ordine, să-și facă planul cu care să-i pateze vecinii. Era foarte pricepută că și numeroasele călătorii pe care le făcuse cu tata în India, Pechin, Shanghai îi permiteau să aibă numeroase idei exotice. După stabilirea datei recepției, călugării scribi scriseseră invitațiile pe hârtia subțire, făcută manual, folosită pentru comunicările de cea mai mare importanță. Fiecare invitație avea cam 30 pe 60 și purta sigiliul familiei, pe al tatei și pe al mamei, deci trei în total. Împreună formau un document foarte important și faptul că erau că eu eram cauza acestor pregătiri, mă făcea să tremur. Nu realizam că importanța mea era secundară față de evenimentul social. Dacă mi s-ar fi spus că măreția recepției ar fi făcut cinste părinților mei, n-aș fi înțeles nimic. Mesagerii fura angajați ca să ducă corespondența. Fiecare urca pe un cal pur sânge și ducea în mână un sul terminat cu o fundă, care lega invitația împreună cu reproduceri după armele familiei și fiecare baton sul, era decorat cu panglici cu rugăciuni imprimate care zburau în vânt. Când oamenii noștri se pregătiseră să plece, curtea era scena unei dezordin indestructibile. Servitorii strigau între ei, caii nechezau, câinii negri mari, lătrau parcă erau turbați. După ultima cană de bere, porțile mari fiind deschise, trupa pleca în galop în praful și urletele sălbatice ale călăreților. Chiar dacă aveau mesaje scrise, curierii noștri transmiteau și mesaje orale care erau diferite. Înainte, în timpuri străvechi, bandiții se foloseau de scrisori ca să atace casele mai prospăzite sau chiar o procesiune. Acest vechi obicei cu dublu mesaj, unul scris și altul oral, era o întoarcere în trecut, dar chiar și în epoca noastră, conținutul lor era diferit. În acest caz, versiunea orală era întotdeauna valabilă. Ce agitați în interiorul casei? Pereții erau curățați și zugrăviți, platformele decorate și parchetul de lemn dat cu ceară încât devenea periculos să umbli pe el. Multe din obiecte au fost locuite și curățate. Au mai fost aduse multe lămpi cu unt, unele fiind de aur, altele de argint. Mama și intendentul nu încetau să umble prin casă, criticând, dând ordine și hărțuind nemilos rugile. Noi aveam 50 de servitori în serviciul nostru și mai erau și alți angajați pentru recepție. Niciunul nu era inactiv, toți munceau cu zel. Curtea a fost curățată și dalele străluceau ca și cum atunci fusese aduse de la carieră. Când au terminat, spațiile dintre dale au fost umplute cu un material colorat care dădea curții un aer de sărbătoare. Când totul a fost terminat, mama a chemat slugile și le-a spus să poarte îmbrăcăminte imaculată. În bucătărie era o activitate debordantă. Se pregăteau feluri diferite în cantități enorme. Tibetul este un frigider natural și mâncarea, odată pregătită, putea fi conservată la infinit, cât clima este rece și uscată. Chiar când temperatura se ridică, uscăciunea împiedică mâncarea să se strice. Astfel, carne poate fi păstrată un an, iar grâul secole. Budiștii nu omoară niciodată animale. Singura noastră carne provine de la animalele omorâte în accidente sau datorită căzăturilor lor pe munte. Cămările noastre erau pline. Există măcelării în Tibet, în familiile ortodoxe, dar tibetenii nu au niciun fel de raporturi cu ei, căci aparțin unei caste intangibile. Mama hotărâse să trateze mușafirii într-un fel cât mai original și somtuos și să le ofere dulceață din flori de rode... rodendron, cu săptămâni înainte, servitorii erau plecați călare până la poalele Himalaiei, unde se găseau florile cele mai frumoase. La noi, rodendronii, ating o talie gigantică și există o extraordinară varietate de culori și parfumuri. Se aleg flori când nu sunt încă complet deschise și se spală cu mii de uțiuni. E suficient ca o floare să fie strivită și dulceața este ratată. Fiecare floare este pusă la macerat într-un pocal mare de sticlă umplut cu apă și miere și acoperit astfel încât să nu intre aerul. Fiecare zi a săptămânii pocalului este întors la intervale regulate, ca fiecare floare să fie expusă la soare. Fiecare floare să primească lumina necesară. Floarea crește încet și se umple de sucul produs din amestecul de apă și miere. Unora le plăcea să o lase la aer câteva zile înainte de a o mânca pentru a deveni mai uscată, fără să-și piardă aroma și frumusețea. Alții pudrau florile cu zahăr ca să imite zăpada. Am fi putut să cumpăram șase iachi, cu vaci cu tot, cu banii ăștia, spunea tata, dar mama îi răspunse într-un stil tipic feminist. Nu fi stupid. Recepția noastră trebuie să fie foarte reușită și oricum, cheltuielile nu mă privesc decât pe mine. Aripioarele de rechin aduse din China erau un fel de delicat, care se servea un supă. Unii spuneau că această supă era culmea artei gastronomice. Eu o găseam mai degrabă rea. Era un chin când mă puneau să o mănânc. Rechinul ajungea într-un asemenea hal în Tibet, că primul său proprietar nu l-ar mai fi recunoscut. Să zicem că era puțin încins, ceea ce după gustul unor îl făcea mai bun. Tinerii primeau bambus importat tot din China, care îmi părea foarte suculent. Erau mai multe feluri de a-l pregăti, dar mie îmi plăcea crud. Alegeam și mâncam mugurii verzi și galbeni care erau tăiați și pusi în castron, și pe care bucătarul nu-i mai găsea. În Tibet, bucătărie era făcută de bărbați. Femeile prepara doar ceea ce trebuie pentru țampa și fac amestecuri sperând că totuși va ieși bine. Bărbații sunt mai conștiincioși și pregătesc totul mai bine decât femeile care sunt bune numai la măturat și bârfit. Țampa constituie baza alimentației noastre. Unii tibeteni trăiesc numai cu țampa și ceai, toată viața de la prima la ultima lor masă. Țampa se face din ors, care este pus la prăjit până când devine crocant și colorat bun auriu. Boabele sunt pisate, zdrobite, până când devin o, foi, o făină, care la rândul său este pusă într-un bol, unde se varsă un ceai cu unt cald. Se amestecă acest melanci până îi se dă consistența unei plăcinte. Se adaugă după dorință sare și unt iac și ceea ce rezultă este țampa, care poate fi rulată sau tăiată bucăți, decorată sau însiropată. Dar, dar chiar așa simplă poate constitui un fel de mâncare care, într-o formă compactă și concentrată, constituie alimentația suficientă pentru a trăi la această altitudine și în orice condiții. Unele sluși prepară țampa, altele fac undul, după metode imposibile ca igienă. Saci mari din piele de țapă cu în interior sunt folosiți ca putinei. Ei sunt umpluți cu lapte de iac sau de capră. Acești saci sunt legați la gură cu sfoară și puși într-un loc special rezervat acestei operațiuni, unde se găsesc grămezi de pietre cam de 30 de centimetri dimensiune. După ce au fost umpluți, sacii cu lapte se lasă să cadă pe aceste pietre, obținându-se efectul din putineiul în care se bate laptele. Este deosebit să vezi servitorii noștri cam 12 care bat ori în șir sași cu lapte, strivindu-i de grămezile de pietre și scoțând scumete, sune zgomote. Oh, oh, când îi iau și zung când îi izbesc de pietre. Uneori un sac prost manipulat sau vechi poate plezni. Îmi amintesc un om puternic căreia îi plăcea să-și arate forța mușchilor. El muncea de două ori mai repede decât ceilalți și efortul făcea să-i sară mușchii de gât. Unul îi zise într-o zi, tu, Timon, lucrezi prea repede. Cu un gemă, Timon ridică sacul în sus și îl lăsa apoi să cadă, dar futrăda de forța lui, că ținându-l prea sus la contactul cu pietrele sacul plezni și un jet de lapte unsuros, îl lovi pe Timon în ochi, în gură, nas și păr. 50-60 de litri de materie galbenă se prelingea de-a lungul corpului său, acoperind totul cu o masă aurie. Mama... Atrasă de zgomot dră în grabă. A fost prins dată când. a fost prima dată când am văzut-o redusă la tăcere. Ce furioasă era văzând atâta unt pierdut. S-a gândit că și-a băgat dracul coada, Nenorocitul timon, aluneca pe jos, talându-se într-o mare de unt. Servitorii ne mai și ca timon puteau strica untul. Lucrând de mântuială, puțină neglijență făcea ca firele de păr ale pielii să se amestece cu laptele. Dacă oricui se părea normal să găsească o duzină, două de fire de păr, în unt, șuvițe întregi făceau altă impresie. Untul ratat astfel era folosit la luminat. În lămpi, s-au dat cercetorilor care îl încălzeau și îl strecurau printr-un tifon înainte de a-l folosi. Totuși, când o casă se respecta, nu dădea cercetorilor greșelile din bucătăria lor, pentru că aceștia mergeau la vecin și comentau în bine sau rău, Determinând astfel oamenii să le dea numai mâncare bună ca să nu fie bârfiți. Acești cercetori din ținutul nostru duceau toți o, toți o viață foarte îndestulată, recurgând la tot felul de trucuri ale meseriei. Cercetoria nu era nimic rușinos în cea mai mare parte a țărilor orientale. Numeroși călugări merg din la maserie, în la maserie cerând de pomană. Este o practică admisă care nu este mai rea decât cozile pentru masa săracilor din alte țări. A hrăni un cercetor care călătorește este o faptă bună. Cercetorii au și ei codul lor. Dacă unul primește pomană, dispare și lasă să treacă mult timp până revine la generosul donator. Cei doi călugări atașați casei noastre, pricepeau și ei la pregătirea rece... participau și ei la pregătirea recepției. Ei se ocupau de animalele care mureau în curtea noastră și conform tradiției, ei se rugau la moartea lor să fie reîncarnate într-o condiție superioară terestră. În la maserii și temple erau călugări care se ocupau numai de animale și rugăciunile pentru ele când mureau. Înainte de o călătorie lungă, preoții noștri rugau pe zei să ajute animalele să nu obosească. Acestea, două zile nu ieșau din graj. Dacă un cal fusese încălăcat într-o zi, a doua zi era lăsa să se odihnească. Regula era aceeași și pentru animalele de tracțiune. Și ele știau asta. Dacă se întâmpla ca un cal să fie înșeuat, pentru a fi folosit și fusese și cu o zi înainte, calul nu se mișca din loc. Măgarii erau și mai răi. Așteptau să fie descărcați de povară și se culcau. Noi aveam trei pisici care erau mereu de serviciu. Una și avea sediul în grajd, unde impusese o disciplină de fier asupra șoarecilor. Aceștia trebuiau să fie prea mecher ca să rămână șoareci și nu mâncare pentru pisici. A alta treia bucătărie. Era un bătrân mootan, născut în 1904, când mama sa, speriată de expediție, îl născuse numai pe el viu și numele era cel al expediției. A treia era o respectabilă matroană care locuia cu noi. Era un veritabil model de o virtute maternă. Când educația puilor a fost terminată, i-a umblat din cameră în cameră după mama. Mică și neagră erau ca un schelet, deși mânca mult. Animalele tibetene nu sunt nici alintate, nici tratate ca niște sclavi. Ele au misiunea lor și au drepturi ca și oamenii. Numai în budism toate animalele, toate creaturile au un suflet și acced în sus, pe o scară superioară, la fiecare reîncarnare. Răspunsurile invitaților noștri nu întârziară să apară. Călăreții soseau un galop în sulul de mesaje. Intendentul cobora din camera sa și își primea omagiile mesagerilor nobil, nobililor. După ce predau mesajele scrise, călăreții pe neră suflate spuneau versiunea orală a mesajului. Apoi se lăsau în genunchi, exprimându-și atașamentul față de stăpânii casei. Servitorii își jucau rolul, conjurându-i și exclamând, săracul, cât a venit de repede, extraordinar ce inimos este și a pus inima în pericol. Sărac și nobil băiat, într-o zi m am umplut de rușine când am intervenit în conversație. Nu am spus ş... nu am spus și a pus inima în pericol. L-am văzut odinindu se nu departe de aici și a luat forță pentru ultimul galop. Discreția mă obligă să păstrez tăcerea asupra ceea ce a urmat, o scenă penibilă. Ziua cea mare sosii, ziua pe care o așteptam atâta, că și se decidea cariera mea. Primele raze de soare ieșeau în spatele munților îndepărtați când un servitor dădu buzna în camera mea. Cum? Încă nu v-ați sculat? Mardi! Lom, Sang, Rampa, Zău, pare că dormiți. Este ora patru și avem încă atâtea de făcut sus. Am dat cuvertura la o parte și m-am sculat. În acea zi se deschidea în fața mea drumul vieții. În Tibet copiii primesc două nume, dintre care primul este al zilei în care s-a născut." Eram născut într-o zi de marți. Mardi era primul urmat de prenumele Lom dat de părinții mei, dar când un băiat intră într-o lama serie, el primește altul care este numele său religios. Așa va fi și pentru mine. Trebuie să aflu în orele următoare. Aveam șapte ani și vroiam să fiu barcajiu pentru a văzli și străbate apele fluviului Tsang Po la 60 de kilometri mai departe, dar un minut vă rog. Voiam asta cu adevărat? După câte știam, Barcagii sunt o categorie inferioară, căci vasele lor sunt făcute din piele de iac, fixată pe un schelet de lemn. Eu, barcagiu? Eu să aparțin unei caste inferioare? Nu, categoric. Eu vreau să fiu un profesionist în ridicarea zmeelor. O oh, era minunat să fii liber ca aerul. Mai bine decât să stai într-o piele de iac antrenată de un curent tumultos. Un specialist în zmeie, iată ce ar fi vrut să fabric minunate aparate cu capete imense și ochi scânteietori. Dar astăzi preoții astrologi vor avea cuvântul. Era prea târziu să mă arunc pe geam și să scap. Tatăl meu trimisese să aducă oameni pentru mine. Și apoi eu eram un rampa. Trebuia să mă conformez tradiției. Cine știe, astrologii ar fi putut să spună că eram făcut pentru a zbura în zmeie. Nu puteam decât să aștept și să sper. Sfârșitul copilăriei Oh, Iulgie, îmi smulci părul. Oprește-te sau voi fi el ca un călugăr. Calm, martilos -lobs lobsang. Coada ta trebuie să fie dreaptă și bine unsă dacă nu. Onorabila ta mamă îmi va lua pielea. Nu fi așa brutal, Iulgie, mă doare ceafa. Puțin importă, sunt grăbit. Eram așezat și un servitor brutar îmi aranja coada, întorcând-o ca pe o manivelă. În fine... Am scăpat, dar arătam ca un iac unzi și sclipitor sau ca un clar de lună pe un lac. Mama era ca un torent, ea se deplasa atât de repede prin casă, încât aveam impresia că am mai multe mame. Dădea ordine în ultima clipă pentru unele preparative. Ea, sos, sora mea mai mare cu doi ani, avea un aer aferat. Ca o femeie de 14 primăveri. Tata se proteja de vacarm stând închis în cabinetul său. Mi-aș fi dorit să am puterea să-l îmbrățișez. Mama decisese să meargă la Yokang, catedrala din Lhasa. Ea ținea fără îndoială la această ceremonie să fie impregnată de o atmosferă religioasă. Spre ora 10 dimineața, timpul în Tibet este foarte elastic, un gong cu trei tonuri suna ora adunării. Ne-am urcat toți pe ponei cu tata, mama, Iaso și alte cinci persoane. Grupul nostru tăie drumul de la Linghor și se întoarse la stânga pe jos spre Potala, un adevărat munte de construcții înalt de 130 de metri și lung de 400 de metri. După ce am trecut prin fața satului So și am mers o jumătate de oră pe plaiul Kichu, am sosit în fața catedralei. În jurul ei, case micuțe, prăvăli și grajduri așteptau clientela de pelerini. De la construcția sa, care data de 300 de ani, Yo Kang nu înceta să se primească credincioși. În interior, dalele erau brăzdate de crăpături profunde, adânci de câțiva centimetri datorate trecerii credincioșilor. Pelerinii urmau cercul interior cu devoțiune. Tonți învârteau morișca ca de rugăciune și repetau fără încetare mantra Om Mani Padme Hum. Stâlpi enormi, înnegriți de ani, susțineau acoperișul. Grele mirosuri de esențe care erau arse continuu, Eșau din catedrală ca norii din vârful munților vara. De-a lungul pereților erau dispuse statuete aurite ale divinităților religiei noastre. Erau apărate de lucrături din fier care nu le ascundeau însă celor care erau credincioși. Divinitățile celebre erau pe jumătate acoperite de pietre prețioase, aduse de suflete pioase care cerau milă. Pe candelele din aur masiv ardeau continuu lumânări care nu se stinsese niciodată de 300 de ani încoace. Din colțurile mai întunecoase auzând, auzeam sunând clopoței gonguri. Am urmărit cercul interior, așa cum cer cerea tradiția și rugăciunea. Fiind terminată, ne-am urcat pe acoperișul plat al catedralei. Numai un mic număr de privilegiați puteau avea acces acolo, tata, în calitate de gardian mergea mereu acolo. Sistemul nostru de guvernare ar putea interesa cititorii. În capul statului și al bisericii se afla Dalai Lama și Curtea Supremă de Apel a tibetenilor. Oricine putea ajunge la ea. Dacă o petiție sau o reclamație nu era justificată sau se făcuse vreo nedreptate, Dalai Lama intervenea ca totul să se deruleze corect. Nu exagerez când spun că toată lumea îl respectă și îl iubește. Este un autocrat. El exercită puterea și autoritatea pentru binele țării, niciodată pentru scopuri egoiste. A prevăzut invazia comunistă cu mult timp înainte și știa de asemenea că libertatea va cunoaște o eclipsă temporară. Pentru aceste motive, unii dintre noi, un număr foarte mic, vor primi o formație specială, astfel încât știința acumulată de preoți să nu cadă pradă uitării. După Dalai Lama, urmau două consilii și de aceea am vorbit de guvernare la plural. Primul consiliu ecliziastic era format din patru călugări, având fiecare rang de lama. Ei erau responsabili în fața celui foarte profund de chestiunile privind la și mănăstirile. Toate problemele ecliziastice treceau prin ei. În fine, venea Consiliul de Ministri format din patru membri, trei laici și unul religios. Ei administrau împreună țara și aveau sub responsabilitatea lor integrarea bisericii și a statului. Doi oficiali, care s-ar putea numi prim-miniștri, serveau drept agenți de legătură între cele două consilii. Problemele acestora le supuneau, părerile, le supuneau părerile, părerilor lui Dalai Lama, ei jucau un rol important în timpul rarelor sesiuni ale adunării naționale, unde 50 de oameni reprezentau familiile și la maseriile cele mai importante din lasa. Această adunare era reunită numai în circunstanțe deosebite, în situații critice, ca în 1904, când Dalai Lama plecă în Mongolia din cauza invaziei britanice. În legătură cu această chestiune, mulți occidentali, da unui din cap, ca și cum cel foarte profund a fugit în mod lași, ori el n-a fugit. Războaiele din Tibet pot fi comparate cu partidele de șah. Când regele este prins, partida e pierdută. Dalai Lama este regele nostru, fără el toată lupta ar fi devenit inutilă. El trebuia să se pună la adăpost pentru a salva unitatea țării. Cei care l-acuză de frică și lașitate nu-și dau seama ce spun. Numărul membrilor adunării naționale putea să ajungă la 400, când notabilitățile din provincie au parte la ședință. Aceste provincii erau în număr de 5. Lasa, sau capitala, cum se numea adesa, se găsește în Wu-Tang, și Gatse. Iată celelalte provincii, Gartok la vest, Chang la nord, Kam la est, Lodzong la sud. Cu trecerea anilor, Dalai Lama își mări puterea, ajungând din ce în ce mai sus cu ajutorul Consili Consiliului sau adunării naționale. Niciodată țara n-a fost mai bine condusă. De pe acoperișul templului, vederea era superbă. La est se întindea plaiul Lasa, verde și luxuriant, presărat de boscheți. Apa clipocea printre arbori, râurile cu sunet argintiu se îndreptau spre Tsangpu, pe distanța de 60 de kilometri. La nord și la sud se ridicau lanțuri înalte de munți care înconjurau valea noastră, separându-le de restul lumii. Numeroase la maserie erau instalate pe primii con contraforți. Mai sus, mici bunăstiri erau periculos înfipte deasupra pantelor abrupte. La vezi de munții, Gemeni, Potala și Chakpori se profila pe departe templul medicinii. Între ei, poarta occidentului strălucea în lumina rece a dimineții. Purpuriul sumbru al cerului era subliniat scripirea zăpezii albe de pe vârfurile munților. Deasupra capetelor noastre, norii ușor se plimbau prin spațiu. Mai aproape de noi se afla hotelul orașului lipi de fața nordică a catedralei. Comora era foarte aproape, ca și prăvăriile și standurile negustorilor. Nu departe, mai la est, o mânăstire de femei închidea domeniul. Vizitatorii se prezentau la porțile catedralei, un loc sfânt al budismului. Auzeam neîncetatele lor părăvrăgeli, rumoarea pelerinilor veniți de foarte departe, cu ofrande, în speranța de a obține în schimbul lor binecuvântarea. Unii aduceau animale sălvate de la tăiere și plătite din micile lor venituri. Era o modalitate de a salva o viață, cât priveam aceste scene vechi, dar mereu noi, am auzit psalmii cântați de călugări, un amestec de voci joase de baz, ale bătrânilor cu cele subțiri de soprană ale acoliților. Strigăte, răsuflări între tăiate, aveam impresia că suntem hipnotizați și prinși într-o plasă de emoții. Călugării își ocupase rocurile lor. Unii erau îmbrăcați în galben, alții în violet, dar majoritatea aveau veșminte de călugări obișnuiți, aurul și roșul fiind rezervat călugărilor din Potala. Acoliții erau îmbrăcați în alb, călugării polițai în maron închis. Ei plecau și veneau. Aproape toți aveau ceva în comun. Veșmintele vechi sau noi erau peticite ca ale lui Buddha. Stranii care -i Străinii care îi fotografiau se mirau de peticile respective, dar în realitate aceste petice făceau parte din costum. La Lamaseria, Nesar, veche de 12 secole, veșmintele sunt tăiate la fel. Roșul este culoarea ordinului. El variază mult după procedeele cu care se vopsește lâna, de la maron la roșu cărămiziu. Tot roșu se numește. Călugării din Potala au veste aurite, fără mâneci peste roabele lor. Aurul este o culoare sacră în Tibet, este culoarea oficială a lui Dalai Lama. Călugării sau lama de rang înalt, care sunt în serviciul său personal, au dreptul să poarte o robă aurită pe deasupra robei obișnuite. De pe acoperișul Jokang... Zărim multe veste aurite. Ridicăm ochii, steagurile de rugăciune fâlfâie în vânt și drumurile catedralei strălucesc în lumină. Cerul purpuriu e minunat cu panglicile de nori albi, parcă pictate de un mare artist. Mama rupe farmecul. Hai! Ne pierdem timpul. Mă cutremur când mă gândesc ce vor fi făcut slujile în așteptarea noastră. După aceste cuvinte, am plecat pe poneii care ne așteptau cu răbdare, și-am pornit spre drumul spre Lincoln, fiecare pas, apropiindu-mă de ceea ce se numea Probă, iar mama, ziua cea mare. La întoarcerea acasă, mama trecu în revistă totul, făcând o inspecție generală, apoi am luat o masă copioasă. Știam că, în asemenea circunstanțe, fericiții invitați își umpleau stomacul, iar bietele gaz de pod rămâne flămânde. În fanfara anunță sosirea călugărilor muzicieni care fură conduși în grădină. Ei aveau trompete, clarinete, gonguri și tambururi. Intrând în grădină, cerură bere ca să fie în formă și apoi călugării și acordarea instrumentele. Apariția primului invitat în capul unei cavalcade de oameni care purtau fanioane fluturând în vânt declanșeau un adevărat tumult în curte. Porțile fură deschise, iar servitorii așezați pe o parte și alta urau bun venit oaspeților. Intendentul era flanc. Cat de cei doi asistenți îmbrobodiți cu panglici de mătase, colorate, cu care salutau oaspeții. Erau opt feluri de saluturi. Dalai Lama nu dădea și nu primea decât eșarfe de prima categorie. Acestea se numea cata și iată care era procedeul de folosire. Dacă acela care le oferea era de același rang, se apropia și înfășura la încheietura mâinii pamplica pe care celălalt o desfășura și o dădea unui servitor. După cel care o era de, dacă cel care o dădea era de rang inferior, se îngenunchea cu limba scoasă, salut care corespunde cu salutul la pălărie și punea panglica la picioarele respectivului care i-o punea pe a lui în jurul gâtului. În Tibet, toate cadourile trebuie să fie însoțite de cata, potrivit chiar și scrisorile de felicitare. Cele ale guvernului erau galbene, ale celorlalți în general albe. Dacă Dalai Lama voia să facă un cadou cuiva, îi înconjura gâtul cu o cata la care se atașa un fir de mătase roșie cu un nod triplu și dacă în acel moment mișca mâinile să-i vezi palmele întoarse spre cer, era foarte onorabil. Noi suntem foarte convinși că trecutul și viitorul sunt înscrise în liniile de pe palmă. Dalai Lama ridicând mâinile face dovada celor mai binevoitoare dispoziții. Eu am fost onorat de, de două ori în acest mod. Revenim la intendentul nostru așezat la intrarea în casă între cei doi asistenți. El saluta pe cei veniți, le lua cata și o dădea asistentului din stânga. În acest timp, asistentul din dreapta punea oaspetului, în funcție de rangul său, panglica în jurul mâinii sau în jurul gâtului. Intendentul și asistenții erau din ce în ce mai ocupați pentru că invitații soseau în masă. Fie că veneau din împrejurim sau din alte proprietăți vecine, toți veneau pe drumul Link-Hor, apoi pe drumul nostru privat. Femeile care trebuiau să stea mai mult în șaț se foloseau de o mască din piele care le proteja de vânt și de praf. Cel mai adesea, portretul doamnei era pictat pe mască. Soțite, ele își scoteau și masca din piele de iac. Aceste portrete mă fașinau că cele nu redau vârsta femeilor respective. O activitate intensă domnea în casă, servitorii aduceau fără încetare perne. Noi nu foloseam scaune în Tibet, ci perne de circa un metru, părta, un metru pătrat și groase de 20 de centimetri. Pentru a dormi se foloseau mai multe perne și mi se părea mai confortabil decât în pat. Invitații primeau la sosire ceai și unt. Apoi erau îndrumați către un căpere mare care servea drept sală pentru servirea mesei Refectoriu. Acolo, un bufet le permitea să aștepte, fără să moară de foame. Începerea petrecerii Deja, 40 din cele mai importante familii din ținut, însoțite de damele de companie, erau așezate acolo. În timp ce mama se ocupa de unele altele, se plimbau prin casă și prețuiau mobilele. Era o adevărată invazie. Erau femei de toate vârstele, taliile, formele. Ele întrebau slugile despre prețul sau valoarea obiectelor. Pe scurt, se purtau ca oricare femeie din lume, sora mea, Iaso. În haine noi și aranjase părul după ultima modă, cum credea ea. Eu o găseam oribilă, dar niciodată nu mi-au plăcut femeile, în orice caz. Sigur, era cuceritoare. Pentru a complica și mai mult lucrurile, chung girls se aflau printre invitați. În Tibet, o femeie din alta societate trebuia să aibă numeroase toalete și bijuterii. Dar pentru că în timpul petrecerii nu putea să se schimbe, erau fete special pregătite, chung girls, care serveau ca manechine. Ele făceau parada modei cu veșmintele mamei, beau ceai cu und și mereu îi schimbau rochea și bijuteriile, amestecându-se printre invitați. Ele sfârșeau prin a o ajuta pe mama în rolul ei de gazdă. Într-o zi, ciungăls își schimbau de 5-6 ori toaleta. Bărbații se interesau de ce era în grădină. Se angajease o echipă de acrobați care îi veseleau, Trei dintre ei aveau o prăjină de 5 metri pe frunte, pe care o țineau în echilibru. Copiii încercau să-i imite. Mama apărut în grădină, conducea un grup de doamne dornice să vadă atracțiile și să asculte muzica. Avea foarte mare grijă de ținută, avea fustă roșu închis din lână, de iac, care îi cobora aproape de glezne și botine în alte de fetru, de un alb imaculat cu tălpile roșii și șireturi asurtate cu mult bun gust. Galbenul violet al jachetei bolero amintea de tenta hainei monahale a tatei, Culoarea tinctură de iod pe un bandaj aș fi zis dacă aș fi fost atunci student în medicină. Sub jachetă purta o bluză din mătase purpurie. Astfel toate nuanțele ținutei monarhale erau reprezentate în toaleta sa. Pe piept și pe umărul drept avea o eșarfă de mătase brodată, care cobora spre stânga în talie unde era prinsă într-un inel de aur masiv. Această eșarfă care cobora până la marginea fustei era roșie deasupra centurii, și trecea progresiv de la galben lămâi la galben șofran închis. i purta la gât așa de un cordon de aur, trei săculeți amuletă, de care nu se despărțea niciodată. Ei fuseseră dăruiți în ziua căsătoriei, primul de familia sa, a doua de familia tatei și a treia de o onoare excepțională de însuși Dalai Lama. Bijuteriile unei femei tibetene sunt în raport cu situația socială, de aceea un soț trebuie să-i ofere mereu bijuterii soției sale. Au trebuit zile întregi ca să fie pregătită coafura mamei, ea având cel puțin 108 șuvițe, fiecare strânsă. Coafura era în partea din mijloc a capului susținută de o formă rotundă din lemn, ca o pălărie, lăcuită cu roșu. Această formă era încrustată cu diamante, jad și discuri din aur. La oreche avea cercei mari, rotunzi, din coral. Atât de grei că trebuiau susținuți de un fir de ață înfășurat în jurul urechii observam fascinat și mă întrebam cum putea să miște capul. Invitații se plimbau și admirau grădina, da, draga mea Lady Dora, și-a făcut grădina, a înlocuit pietrișuri și a netezit terenul. Și acest tânăr, lama, care locuiește la Lady Raksha, ai auzit ce spunea? Dar în realitate, toți așteptau mare atracție a programului. Momentul când preoții astrologi urmau să prezică viitorul meu și să straseze drumul vieții mele. De decizia lor depindea viitoarea mea carieră. Ziua era pe sfârșite, când umbrele înserării atinseră pământul. Invitații urcară, așteptând cu ardoare, să se distreze. Servitorii umplură din nou platourile rămase goale. Musafirii se săturaseră. Acrobații erau obosiți, unul după altul. Musafirii mergeau la bucătărie să ceară bere. Muzicienii erau încă în formă, suflând în trompete, bătând obele și cimbalele. În copaci, păsările speriate de atâta zgomot și părăsiseră locurile obișnuite. Ele nu mai erau singure și le era teamă. Pisicile dispăruseră în ascunzișurile lor. De la venirea primilor musafiri, câinii erau liniștiți, somnul îi învăluise. Iftuiți de mâncare, dogii negri nu mai aveau forță nici să mai mănânce. Se făcu din ce în ce mai întuneric în grădină. Copiii agitau lămpile care funcționau cu grăsime, fumegând acoperindu-se prin copaci. Coloane subțiri de mirezme parfumate urcau spre cer din vasele în care ardea tămâia. Femeile bătrânele umpleau mereu ca să mențină jarul. Cât despre tata era distrus. Grădinile sale erau celebre în tot Tibetul pentru esențele costisitoare importante. În această seară considera că grădina s-a cu grădina zoologică neîngrijită. El rătăcea fără scop, își frângea mâinile și gemea văzând că fi rup câte un mugur din arborii pitici pe care îi iubea, și pe care îi vedea amenințați de grosolonia invitaților. În fine, soarele dispăru în spatele vârfurilor îndepărtate ale Himalaiei, ziua murise, trompetele anunțau trecerea timpului, fura prinse lămpile cu und care atârnau în crengile copacilor sau agățate de casă, sau pluteau pe apa liniștită a bazinului. Apoi, ieșeau pe frunzele mari ale nuferilor, ca navele pe un banc de nisip până apropierea insulelor unde își căutau refugiul lebedele. În sunetul grav al unui gong, toată lumea întoarce capul, se apropie o procesiune. O instalație, o platformă acoperită pe laturi și deschisă în față, se îndrepta spre grădin. În interior era instalată o estradă ocupată de patru scaune tibetene. Procesiunea înainta în fața estradei, condusă de patru servitori, fiecare purtând o prăjină în vârful cărei era fixată o torță mare. Era urmați de patru muzicieni care cântau la trompetele lor de argint. Veniră tata și mama, care fuseră rugați să se urce pe stradă, în spatele celor doi bătrâni de la la maseria oracolului de stat. Aceștia doi, originali din Nekung, erau cei mai buni astrologi ai Tibetului. Exactitatea prezicerilor lor fusese verificată de multe ori. Săptămâna precedentă Dalai Lama îi convocase pentru a prevedea viitorul său. Acum era rândul unui copil de șapte ani. Timp de mai multe zile studiase răscrisul său, și făcuseră calculele și discuții interminabile privind quadraturile, sextilele și contradicțiile influente ale diferitelor planete. Dar voi reveni la astrologie în alt capitol. Cei doi astrologi aveau notițele și hărțile astrologice, alții doi înaintară și ajutară pe bătrânii clarvăzători să coboare treptele stradei unde se aflau un picioare unul lângă altul alături de două statui de fildeși. Robele lor somtoase din brocart de China, galbene, le subliniau vârsta. Aveau un cap mari care păreau prea grele pentru gâtările lor ridicate. Asistența se așeză în jurul estradei, pe pernele mare aduse de servitori. Discuțiile încetară. Toți invitații erau cu urechile ascuțite ca să audă tot ce spunea marele astrolog cu vocea sa catifelată. La dremii xiao nang spuse el. Zei, demoni și oameni se comportă în același fel. Aceasta explică faptul că pot fi prezis viitorul. Cu o voce monotonă, el profetiză o oră întreagă, după care își acordă zece minute de răgaz. Apoi, în timpul altei ore, continuă să schițeze în câteva direcții viitorul. Hale, hale! Extraordinar, exclamă audiența. Și astfel în fruct prezis viitorul. După a doua încercăreare, în încercarea răbdării, un băiat de șapte ani urma să intre într-o lamaserie unde se forma ca meserie călugăr-chirurg. Apoi trecea prin diferite etape, părășindu-și țara natală, urmând să trăiască în mijlocul unor oameni străini. Pierdea totul, trebuind să plece de la nimic, sfârșind eventual prin a reuși. Asistența se disperă încet, încet. Invitații care locuiau mai departe rămaseră peste noapte la noi și plecară a doua zi dimineață. Ceilalți plecară la luminator torțelor. Ei se adunară în curte cu zgomot, discutând cu voce puternică. Poarta cea grea se deschidea pentru fiecare grup care pleca. Puțin câte puțin zgomotul se pierdea în depărtare, odată cu plecarea călugărilor, nemai rămânând decât liniștea nopții. Al treilea ochi Prima copilărie la părinții mei Ha, ha, ha! La...